Замовлення дало майці не тільки щедрий гонорар, але й знайомство з таким собі Яковом Горахом Євлампією, композитором, що працював там звукорежисером.